ba beraiek e, nahi dute e, erakutsi ba zertan gastatzen den eh ondarribitar guztien dirua irugarren e, munduan, e? Uh -huh. Naiz eta e, ba, ur, urtero urtero ba, azken finean ez proiektu berdinak, baino bai eh gobernuzko erakunde berdinak izan ba ondarribiak diruz laguntzen dituna, bai aukeratzen dugu gai bat. E, ba, elkar e, hitz egiteko. E, Azkenean hori bilatzen da, ba, ba izsensibilizazioakin eta baita horrelako erako e, topaketekin, ba, ba, bolondrezak, ba, animatzea e, hauetan parte hartzen.